Mpenzi mtazamaji, katika makala leo tuzifahamu sheria za uchawi nchini Kenya, makala makalahi leo ni mimi A Daima, na pia anapatikana katika Instagram kwa jina la A Daima. Uchawi ni dhana ambayo ipo katika maisha yetu ya kila siku, Vitendo vya kichawi au ushirikina kwa lughanyi pesi, vinaausisha matumizi ya nguvu za giza, ambapo matendo na za na nzima imigubikwa na sinto fahamu nyingi, dani yake ambayo mpaka uwe mchawi au upo karibu na uchawi ndipo utaweza kuielewa zaidi dhana hii imejaa hofu kwa wale wasiohusika au shiriki kabisa katika matendo hayo uchawi unahusishwa na mambo mengi kuna wanao utumia kama kinga katika kulinda watu wao na mali zao kuna wanao utumia katika kudhohuru mwili na mali za wenzao Kuna wanao utumia katika kupata mali na utajiri na kadhalika. Kunye mani zaidi ni katika Biblia na Kurantu Kufu. Ndhanai uchawi ipo na hadithi kadha wa katha. Zimetumika katika kuonesha namna mna watu wali uchawi katika kufanya mambo kadha, Na mengi haya kumfraisha mbuk. Jika daa sirikali zao hazia utambua uchawi mpaka leo. hizo ni pamoja na Tanzania ambapo hakuna sharia inayosema uchawi ni dhana iliyopo katika maisha yetu Halini tofauti kidogo na majirani zetu hapa ninamaanisha nchi jirani ya Kenya bunge la Kenya linatambua uwepo uchawi katika nchi yake katiba na nyaraga nyingine za serikali zinakubali kwamba uchawi upo inatambulika kama witchcraft act ya mwaka 1925 na neacti namba 23 Akti hii ilianza tumika rasmi tarehe 12 mwezi wa 11 mnamo mwaka 1925 Sheria kuhusu suala la uchawi kwa nchi ya Kenya ni kama ifuatavyo Sheria ya kwanza Mtu yeyote anajitambulisha kama ni mganga wa kienyeji au sangoma na ana uwezo wa kusababisha hofu, machukizo au maumivu kwa wengine kifikra, kimwili au mali Aweyote yeyote aneniriki kushiriki au kufanya matendo fulani ya nguvu zisizo za kawaida atakuwa ni mkosaji anavunja sheria na ataadhibiwa kwa kifungo kisichozidi miaka mitano jela sheria ya pili mganga kienyeji au sangoma anetoa ushauri wa kiganga au maandiko yenye mlengo kumdhuru mtu kutoa maaguzi au tabiri za ushirikina kwa malengo ya kudhurumu mtu kushauri kutumia uchawi Au tego ili mtu, mnyama wa mtu au mali nyingine au anaitwa maandiko yenye kuwa na ushirikina ndani yake, atakuwa ametenda kosa la kuvunja sheria na adhabu yake ni miaka isiyozidi 10 jela. Sheria ya tatu. Matumizi ya dawa za kienyeji kwa malengo ya kudhuru. Tu yote kwa uelewa wake wa kichawi na akiwa na malengo ya kudhuru, akatumia au akasaidia tumia dawa au madawa ya kichawi na kusababisha madhara hofu machukizo katika fikra mwili mali za mtu atakuwa ni mvunjaji wa sheria na atakumiwa kifungojela cha miaka sizidi kumi sheria ya nne umiliki wa nguvu za kichawi yeyote amiliia nguvu za kichawi nguvu zenye kuwezaleta hofu maumivu madhara katika fikra na mwili wa mwanadamu Uharibu mali Malizake na kudhuru afya ya mwanadamu, na anahinwa kutoa sababu zenye kueleweka za kwanini aachwe, ameliki nguvu hizo atakuwa ni mbujaji wa sheria, na atakumiwa kifungo cha mwaka mmoja, au wadhabu ya kutoa fedha, ambapo ni takribani Shilingi ya elfu moja ya Kenya. ambayo ni sawa na shilingi kimoja ya Tanzania, au adapewa dhabu zote mbili, kifungo na kulipa faini ya fedha, na mguvuwezo kuaribiwa kadri hakimu atakavuona inafaa. Sheria ya tano. Kumuita au kumsingizia mtu kwamba ni mchawi. Yeyote atakaye msingizia mwenza kuwa ni mchawi. Na hana ushaidi au uthibitishu wa hayo. Atakuwa amevuja sheria. Na athabu yake mifaini ya shilingi miya tano ya Kenya. Ambayo ni sawa na shilingi ya ya Tanzania. Au kifungu kisichozidi miaka kamitano. Bengele hiki hakitahuisha mtoyote a ya mtu humu ikuu wa wilaya, afisa wa polisi, au yeyote kutoka kwenye utawala Sheria ya sita kuagua au kutambua makosa ya kawaida yiyofanywa na mtu wa kawaida kwa kutumia uchawi. Ikiwa umefanywa jambo baya kama kuibiwa. A lolote na unataka kumfahamu hali ukufania hivyo, na ukamu kumwajiri mgyanga, na haka tumia za kishirikina, au kichawi katika kumtambua A muizi, au mbaya wako. Utakuwa umevunja sheria, utaonekana umemisingizia mtu pasipo shaidi na ada ni si kisichozini miaka mitano, au faini, ya jest feather ambacho ni shilingi miatano ya Kenya. Sheria ya Saba Kuna viongozi ambao wanatumia nguvu za giza. Endapo kiongozi huyo, akajulikana ameshauri, ameruhusu, au kuwasi watu matendo ya wa kichawi, au wanafahamu mtu anetumia nguvu za kichawi katika kuduru, na kuharibu mali za wengine, na akalifumbia machu swala hilo. Atawajibika kwani sheria na adhabu yake nigela miaka mitatu.